Аптеки късат договори с здравната каса. е водещото заглавие на Вестник Труд днес, както знаете и от новините на Хоризонт, продължават разговорите между Българския фармацевтичен съюз и Националната здравноосигурителна каса. Те се провеждат във връзка с промените в наредба 4, която се отнася до предписването и отпускането на лекарствени продукти по здравна каса и заради които се намалява плащането към аптеките за извършването на тази дейност. Кореспондентката ни в Даниела Костова, разговаря по темата с фармацевта Константин Попов, който е и член на регионалната фармацевтична колегия в Ямбо. Нека да чуем този разговор, а след това се надявам да имаме връзка с доктор Николай Болтаджиев, член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна осигурителна каса, за да изясним детайлите и докъде се стига в тези продължаващи разговори. За да стане ясно в какво точно се изразява изменението на наредба 4, Константин Попов показва нагледно. Следва веждането на единния граждански номер на пациента в системата на Националната здравноосигурителна каса. Виждаме следното. Виждаме рецептите, които лекарят е поснал за конкретния пациент. Колко лекарствата са над 5, 6, 7 на брой, рецептите могат да бъдат до 7, т.е. минимума на изписване е на една рецептурна бланка едно лекарство, максимума е 3. Точно тук ще б Промяната в наредба 4, където всички тези медикаменти ще бъдат списани само на една рецепта. Което какво е Което за нас означава първо една много дълга рецепта, която ще има много наброи лекарства. Всяко лекарство ще трябва да се верифицира отново, както при другите лекарства. Също така означава, че таксата, която е за обработка, въпреки че времето ще е същото, ще бъде намалена до една рецепта. Да кажем, ако средно сме изпълнили три рецепти на един човек с безплатно лекарства и сме получили 15 лева, в този вариант на 4, всичките лекарства ще са на едно място и ще получим само 5 лева. Ако не дай си Боже нямаме цялата терапия, тук измененията на Наредба 4 нямат яснота какво се случва и кой ще вземе тази такса. Дали ще се разделя между колегите, колко аптеки ще изпълнят тази рецепта и какво реално погледното ще получи аптеката. Нямаме никаква яснота. Кой печели от това изменение в Наредба 4? В тази си версия на изменението единствено печели здравна каса и по този начин ще оправи своя бюджет, понеже промените свързани с това доплащане и увеличения брой и рецепти с безплатни лекарства се получи в следствие на едноличното решение на здравна каса, което беше от април месец лекарствата за сърдечно съдоизаболяване да станат безплатни. Влиянието върху пациентите, все пак е Пациентите ще продължат да се редят на опашки, само че ако броят на аптеките работи с здравна каса намалее, както предвиждаме, и виждаме, че все повече колеги искат да се откажат дълго раз при тези условия. Ще увеличи напрежението между лекари, фармацевти и пациенти. Ще направи аптеките доста по-натоварени, особено тези, които ще останат по здравна каса. Тоест напрежението, енергията и всичко ще се повиши и то в негативен план. В момента в който броят на рецептите намалее респективно и таксата, която ние получаваме, ние ставаме икономически обезкървени и в даден момент няма да можем да посрещаме високите разходи, които и в момента имаме. Това в дългосрочен план ще доведе до фалити на аптеки, а преди това ще доведе до намаляне на броя на аптеките, които работят по здоровна каса. А това пряко ще натовари другите колеги, които ще останат. Респективно времето за обслужване ще се увеличи, пациентите ще бъдат още по-изнервени, защото ще трябва да на други места и ще чакат много дълго време, за да получат терапият, ако изобщо могат да бъдат обслужени. Бетува мнението, че фармацевтите, аптекарите, хората изобщо, които се занимават а, с тази дейност, а, имат доста високи доход. Вярно ли е това? Фармацевтите като медицински специалисти, учат 6 години за да завършат. Те трябва да получават достойно заплащане за своят труд. Както лекарите, както заболекарите, така и фармацевтите. Всички сме учили заедно, всички сме колеги, подкрепяме се и ние държим нашия труд да бъде заплатен, защото искаме да даваме качествена услуга. За да дадем качествена услуга, ние трябва да се чувстваме доволни и заплатени. Конкретният въпрос е как ще се отрази на заплащането на аптекарите, изменението на наредбата. По наши изчисления за нашата аптека, в която се намираме в момента, това ще е с около 70%. Тоест сумата за отпускане на тези безплатни лекарства ще е с 70% по-малко. Което съгласете се, ние нямаме право на оценка на тези лекарства, изпълняваме същата работа за същото време, за същите пациенти и в края на края ще ние ще получим с 70% по-малко. И макар, Изменението на наредбата, да не е обвързано пряко с липсата на дежурна аптека в Янбол, е проблем, който засяга десетки хиляди жители. Ние в Янбол никогакратно сме имали срещи с кмета, които бяха инициирани от него, но поради липсата на кадри и това, че професията фармацевт е все по-непривлекателна и все повече млади хора бягат от нея, въпреки че са завършили фармация, просто ще затрудни достъпа. И представете си, ако в момента говорим за липса на дежурни аптеки, всъвсем скоро ще говорим за липса на аптеки, работещи по здравна каса. А още по по-лошото е, че тези, които останат, ще бъдат крайно отварени. Ще видим опашки от времето преди 30 години. Знаем, в Яморска област има 30 аптеки, от които 25 са в областния център. Да, всичко останало като общини, е без почти аптекарско обслужване. Точно така. Има ли начин да се справим с подобна ситуация? Тя е за... от години? Тази ситуация, е единственият вариант, който виждам аз като за да можем да се справим с нея и да има лекарствата да бъдат по-близко до пациентите, е вариантът, държавата да дотира, т.е. държавата да подпомага откриването на такива аптеки. Има разработена такава методика, по която здравна каса желая да подпомогне, но за в момента не са налични достатъчен брой фармацевти, които да желаят да отворят аптеки там. А и няма е да... Ами, с тези изменени условия, не мисля, че някой ще иска да сключи отново договор, камо ли на отдалечено място, където ще работи 80. 90% основно рецептурни книжки и рецепции по здравна каса и много малко свободна продажба. тоест .е. той ще извършва една социална дейност без никакво заплащане. В момента даже се стига до практики на ръба на закона, когато кметове, кметски наместници, лични лекари, всички те вземат лекарства за своите пациенти, защото са принудени. Абсолютно сте прави. Това се случва. Кметовете го правят с най-добри чувства и търсят вариант да подпомогнат жителите на населените места. Имаме желание... Да се говори и в тази насока, да има промени и там, но всичко трябва да бъде направено след внимателно премислене, внимателни изменения, с цел да не стигаме до същата ситуация, в която сме в момента, вкарване на решения, които няма никакъв анализ върху тях и последваща промяна и последваща промяна, защото ние всички страдаме от тези решения взети на парче. Така че трябва да се обединим и трябва да направим нещо, за да може да сектора на здравеопазването да влезе в състояние на стабилност. За да ни е с това. 5 лева на рецепта, и ако работят по три рецепти, до сега това са 15 лец, лева, а ако всичко е на една рецепта, само един 5 лева е само един път 5 лева. Това е конкретният пример от Ямбол, който чухме току-що. Економически обезкървени фармацевти и фалиращи аптеки, с това плашат фармацевтите. Добър ден казвам на доктор Николай Болтаджев, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Добър ден. Сега, как реагирате на това, което чухте, и а, как докъде се стига в тези разговори между българския фармацевтичен съюз и Националната здравноосигурителна каса, аз ви питам, защото от стенограмата на сайта на касата разбираме, че тази идея за лимитиране на плащанията към аптеките за отпускане на лекарства по здравна каса е била споделена точно с Надзорния съвет на заседанието на 12 юни а, и тогава всъщност а, а, управителя на касата професор Мончил Мавров определя като аномалия как рецепти за лекарство на стоеност 1-2 лева се заплащат на фармацевта по 5 лева за да ги изпълни. Има ли някаква друга методика или идея? Примерно, ако едно лекарство е по-скъпо за обработката на рецептата, да получат по-висока такса за обработка фармацевтите. Изобщо, как ще се оправите в тази бъркотия? А, сега, първо, това е наредба на Министерство на здравеопазването и, и не толкова решение на касата, но наистина имаше такава дискусия в надзор. Аз изказах мнение, че че няма значение от цената на лекарството, че таксата трябва да си е фиксирана, защото това е такса за услуга. Лично моето мнение е, че цялата система е сбъркана. Mm -hmm. Това е, да, много несправедлива система и според мен е трябва да има такса за всеки един медикамент, а не за рецепта. Тогава ще е справедливо. Дали на пет или на една рецепта се изписват медикаментите, когато таксата е на медикамент, то ще е напълно справедливо, защото съм съгласен, че, че фармацевтите влагат много пари, които трябва да им се възвърнат и плюс това върху тях трябва да имат а, някаква малка, както е в случая, принадена стойност, за да се извършва услугата. Всяка услуга си има цена и тя трябва да бъде заплатена. И безспорно, времето е, да, така, да, времето има е значение. Лекарство. Времето има значение и за лекарство, когато са повече лекарства, това отнема повече време. Но нещо много важно казвате, а, таксата да е обвързана с а, броя а, лекарства, но не и с а, някакъв а, процент от стоиността на лекарството, защото тогава пък а, лекари и фармацевти могат да направят един таен комплот срещу пациента да изписват скъпи лекарства, за да източват всъщност касата, нали така? Не, аз не смятам това. Аз казах, че, че справедливото е, тъй като при нас е тази система да се заплаща такса. Uh -huh. а, значи процентно това е във Франция има такава система, където а, обаче са върху медикаментите в самите аптеки се заплащат този процент, там не е свързано с лекарите. Това там е на всички лекарства. Докато в Англия тя е по-близко до нашата система, там има такса за безплатните лекарства, която такса е за лекарства, а не за рецепта. Аз мятам, че това е по-справедливото. Сега разликата от тук и там е, че там таксата се плаща от самия пациент, беше 6 паунда на лекарство. Сега в момента не мога да кажа колко е. Но тя се заплаща от самия пациент тази такса. Uh -huh. а, но според мен, дали пациент или от публични средства се заплаща, това е по-справедливо по решение. Тогава може на, на една рецепта да се изпихани и 20 медикамента, и 30, и тогава не зависи от броя на рецептите какво конкретно в нашия случай. А върви ли се в тази посока? Изобщо имате ли представа тези разговори, които, които се очакват? Могат ли да успокоят едновременно и българския фармацевтичен съюз, т.е. и фармацевтите, но и да не създадат тревога сред пациентите, защото в крайна сметка а, това, не е, това не е чиста форма на търговия, нито пък е каприз да получиш лекарство, от което може да зависи живота ти. А, точно така. В случая страдат и фармацевтите, и пациентите. А, докато аз смятам, че публичните средства, които са на касата, а, ако не стигат да се заплати услугата, да се мисли по някакъв друг начин. Вярно, че доплащането в България по-голям процент, отколкото в други държави. Но а, това е защото публичните средства са по-малко, а не защото услугата е по-скъпа и глобално говоря за здравеопазването и ако се мисли а, нещо, то трябва да се мисли за увеличение на публичните средства, а не за рестрикции, върху както е случай, върху аптеките, защото наистина може да се получи това, което предвиждат и фармацевтите, от което трябва най-много пациенти. Те пък, пациентите са заплатили своите здравни услуги предварително и те трябва да ги получат. Не само да ги получат, но да получат и качествени здравни услуги. Аз мятам, че трябва да се търси случая друго решение. Тоест, потвърждавате, че твърденията на собственици, на аптеки, че има опасност да фалират, са адекватни. Наистина, алармират за сериозен дефект в системата към момента. Самият аз представлявам работодателите в надзорния съвет на КАСТа и, и може би и за гледам и от тяхна гледна точка. Да, да, смятам, че наистина щом те протестират, значи има голям проблем, значи наистина услугата им не се покрива. Отделно е каква е себестоиността на услугата, която се заплаща с текст. Uh -huh. И както казах, считам, че той е начин на справедливо заплащане и считам, че а, тя трябва да е адекватно заплатена, за да съществува. Обсъждано ли е в надзорния съвет как се харчат парите за субсидиране на аптеки в отдалечени населени места? Чухме, че и този аспект беше засегнат в разговора с фармацевта в Ямбол. А, аз а, съм а, точно от по-малко от месец в надзора на каста и не мога да кажа преди. До две заседания назад, мога да кажа, тъй като съм присъствал само на толкова. И в тези две заседания. Но, а, съм бил повече в течени от, както и вас, от стенограмите, които М -м -м. А, не, в тези две заседания не са обсъждани други други неща. Това не е обсъждано. Защото, доколкото ние знаем тези средства за субсидиране на аптеки в отдалечени населени места, това е сериозен проблем. Да, да няма аптека, от която да получиш важно лекарство или да осигуриш това, от което има нужда детето ти, нощем, да не говорим нощните аптеки. Знаем, че това също беше един сериозен да, проблем. Да. Но знаем, че тези средства са в същото перо, в което които са за изпълнение на рецепти. Така ли е? А, да, но, а, но принципно трябва да имат мотивация за да разкриват аптеки там. Това е същото както всеки друг магазин, където, където има търсене, а, там, там ще се появи предлагане, стига да, а, това да, да намери съответната принадена стойност за аптеката. А, така че аз така виждам а, решението, по-скоро по-пазарно, отколкото субсидят, чрез субсидии. Ами добре, и тогава накрая да завършим нашия разговор с а, още едно връщане към тази формула, която на вас а, ви се струва, че би могла да донесе малко повече справедливост в а, иначе а, доста забатачената система. А, какъв е приемливия вариант за заплащане на тези рецепти, така че да се запази изписване на всички лекарства на една рецепта, тъй като това улеснява и пациента и лекаря. И това да не ощетява аптеките. И ако едно лекарство го няма в съответната аптека, ако пациента отиде в друга аптека, за да го добави от, примерно, списък от 7 лекарства на една аптека, в една рецепта, къде да отиде таксата? А, ами, когато таксата е върху медикамент, както аз предлагам тогава тя ще отива в това, и на една рецепта да са 10 медикамента, купени от 10 аптеки, ще отива в тази аптека, която е продала медикамента и ще отиде само за този медикамент. Това е много по-справедливо и много по-според мен е по-лесно и по-правилно, и, и, и по разбира се. Да, тази а, математическа формула изглежда така а, към момента, разбира се, с уточнение, защото ако до сега за а, максимум 3 медикамента на рецепта аптеките са получавали 5 лева, просто е въпрос на елементарна формула и на математика да се намери точната цена на а, медикамент, така че да не се окаже, че всъщност сега към този момент се вдига и... А, седата на а, обслужването на една рецепта. Аз много ви благодаря за този разговор. Доктор Николай Болтеджев, член на надзорния съвет на Националната здравоосигурителна каса. Пак ще кажа, следим разговорите между фармацевтите и НЗОК с внимание, защото фармацевтите заплашват а, всички нас и цялата ни система с а, фалити на аптеки. Нещо, от което няма интерес никой, особено пациентите.